Välkomna till Handverket, en podd om att arbeta med händerna, fysiskt, kreativt och filosofiskt. Det är med mig, Ida Gärdemark. Och med mig, Mattias Karlsson. Och vårt andra avsnitt heter Handen. Kan du berätta mer om vad det kommer att handla om? Den kommer att handla om anatomi för handen. Och så ska jag prata lite grann om beröring och hormoner. Mm. Så kommer vi komma in på den terapeutiska delen med, med att arbeta med hantverk. Rays of light. Now you've an open Mattias, vill du berätta om handens uppbyggnad till att börja med? Det är så att det är jättemycket muskler i, i själva handflatan, men inga muskler i fingrarna, utan de musklerna sitter ju då i, i underarmen. Mm. Och det är inte samma muskler som böjer fingrarna som böjer handleden, vare sig inåt eller utåt. Och samma sak att alla muskler har en, en motsatt. Att Om du kan böja fingrarna inåt så måste det finnas en muskel som kan dra dem utåt igen. Mm. Och om man tänker hur man använder sina händer, eller många muskler i kroppen, så använder man ju starka muskler för att stänga handen. Men svaga muskler för att öppna dem. Men för att bli stark inåt. Och stänga handen. Så måste vi stärka musklerna utåt också. Så det är nästan det viktigaste man behöver tänka på. Om det är så att man behöver. Eller att man använder handen mycket. Om du arbetar mycket med att vara stark i fingrar. Och, och arbetar intensivt och kanske tungt. Så använder man ju alltid stängande muskler. Det man behöver göra det och Träna utåt. Att öppna handen. Man säger att man sätter ihop alla fingertopparna till samlade. Och så sätter man en gummisnodd över. Mm. Och sen öppnar man handen. Just det, så det blir som ett motstånd. Precis, för att öppna handen. man får ett litet motstånd. Det behövs inte så mycket, men lite grann. Mm. Det är en jättebra träning. För att där belastar man aldrig annars. För att få balans i kroppen så behöver man träna både utåt och inåt. Inåt får vi väldigt mycket gratis eftersom vi använder handen, men aldrig utåt. Man kan även göra så att man tar en, en stor burk med till exempel ris och så kör man ner handen i riset. Och så öppnar du handen och så stänger du handen och så öppnar du handen och så stänger du handen i mm. riset. Då får man väldigt mycket motstånd att både öppna och stänga handen. Och så får du även lite gratis massage då i, i handen, både runt handleden och i handflatan. Att man kramar någonting som är lite mjukt och som är lite, lite rörligt. Mm. Det är väldigt bra. Men vad händer om man inte tränar handen utåt? Ja, du får en obalans. Du kan få för starka muskler, du kan få karpaltunnelsyndrom av att, att ha tränat för hårt. Och för att få en förträngning av. Du kan ju tänka att handleden där innehåller ju en massa små ben också som går ut i handen. Och du ska kunna röra handleden i alla olika vinklar separat från fingrarna. Så varje finger har ju senor både på insidan och på baksidan. Och allihop de går ju genom handleden. Och även de senorna som går upp till Handflatan går ju också igenom den här korta lilla passagen. Mm. Som ska vara rörlig i alla leder också. Mm. Så det är ju väldigt trångt och väldigt känsligt. Så de flesta kirurger vill inte gå in och arbeta så mycket i, i handled eller i ledare överlag. Och framförallt inte i handleden då. Eftersom det är redan så mycket rörliga små delar. Och varje ingrepp gör ett, en ärvävnad som kan börja tränga undan. Eh, nervtrådar och blodkärl och, och kanske stoppa en viss rörlighet så det är viktigt att ta hand om, om händerna att träna dem både utåt och inåt och, och kanske massera sina egna händer och andras också för att hålla dem i så bra skick som möjligt mm. Men jag tänkte det du sa med handleden att alla liksom all kraft för att öppna en hand går igenom handleden mm. Men som när jag, när jag gick på lågstadiet och mm. ramlade ner från en sån här klätteställning, en, sån här som man, en stege som man klättrar på i luften mm. för att komma framåt, mm. typ som en hinderbana grej. När jag ramlade från den och landade på armen, då bröt jag ju handleden mm. och fick en spricka i, i armbågs... Vad heter det här? ordet Armbåget, mm. precis. Um, och då kunde jag inte skriva med min höger hand. Mm. Var det för att liksom... För att all, all handens kraft går igenom handleden. Bland annat, men det är ju också så om du får en fraktur, eller om du får en, en, en kraftig stukning så får du ju en, en uppsvälld muskel, eller kanske en, ett ledband och en inflammation i, i området där. Och det är ju väldigt trångt. Det behövs väldigt lite för att det ska påverka väldigt mycket mm. i just den, den smala passagen. Som, alltså du kan ju göra otroligt mycket med din hand mm. och allting det ska gå igenom den här ganska hårda, trånga passagen i handleden mm. som också är rörlig. Så det är ju ett fantastiskt redskap men man måste ju tänka liksom hur, mycket som, hur mycket information som ska gå igenom där. Ja. Pratar man känsel i fingertopparna så har du ju jätte, jättebra känsel. Tänk de som är blinda och läser blindskrift. Du har ju sett hur de där punkterna ser ut mm. och hur de gör när de läser. Mm. De drar fingret snabbt över och känner varenda liten punkt. Alla de känselreceptorerna som finns i fingertopparna går ju igenom handleden och hela vägen upp till hjärnan. Och det är ju varje finger som har alla de känselgrejerna. Och det är ju väldigt, väldigt fint. Mm. Och väldigt bra. Liksom. Och samma sak finmotoriken. Som hur, hur bra motorik vi har i de här allra minsta små rörelserna. Som inte bara är handen utan även kroppen. Så att vi kan kontrollera allting. Så det är väldigt mycket information som ska gå genom handleden. Genom armbågen, genom axeln och upp till hjärnan. Så det, det är känsligt. Det är väldigt mycket grejer som ska... Som ska få plats där inne. Coolt. Mm. Jag tänker när du bryter arm, mm. vilken betydelse har handen för dig då och handleden? Ungefär 70% av av tekniken sitter i liksom fingertoppskänsla kan man säga det börjar i fingertopparna och sen är det ju fingerstyrka och sen är det handledskontroll och, och hur jag analyserar min motståndare kontra vad jag klarar av att göra med min hand och då gäller det ju att försöka hitta en, en väg att gå och göra det fort också, jag får inte stå och bara försöka vara stark. Jag måste försöka överraska min motståndare lite grann också. Mm. Så det handlar mycket om att kunna slappna av för att göra någonting snabbt. Men spänner muskel så är den inte lika snabb och, och effektiv. Då spänner en muskel, då får jag inte dit lika mycket syre och blod. Utan då börjar den stanna av och, och liksom jobba och trycka ihop sig. Och... Spänner jag en muskel på ena sidan så spänner jag den andra muskeln på andra sidan också. Så då är det två muskler som står och är spända. Mm. Och jag kan inte röra dem lika fort. Så den ena måste slappna av och den andra måste dra ihop sig. Så det är ju hela tiden så att två muskler jobbar emot varandra. För att för att du ska kunna böja armen så drar biceps ihop sig. Mm. Och då måste ju triceps slappna av mm. samtidigt. Annars blir det ju två muskler som drar emot varandra. Och då kommer inte armbågen eller armarna röra sig och det håll du vill. Mm. Så står du och spänner båda så måste du. Det måste aktiveras och det måste dras en mikrosekund extra. Mm. Så det är viktigt att, att kunna slappna av innan, innan det ska hända. Innan man ber musklerna att börja arbeta. Just det. Mm. Så både avslappning och sen. Spänner du precis när ni börjar? Ja. Mycket av det har ju att göra med att man ska inte bara vara stark och man kan inte bara plötsligt bli snabb. Utan det handlar om att lära hjärnan att skicka rätt signaler till rätt muskler. På precis samma sätt som ett, ett väldigt finmotoriskt hantverk. Att sitta och, och knippla eller sy eller, eller någonting sånt där. Väldigt, väldigt smått. Mm. Det handlar också om att lära hjärnan att skicka rätt signaler. Och även så att du använder synen och känsen att få det rätt. Det är lika inom anbrytning eller inom kraftmätningar så här. Att man lär sig analysera och få i, i balans. Både med sig själv och försöka få motståndaren i balans. Man kan ju jämföra det med brottning. Eller så att... Den ena brottaren använder hela sin kropp för att få den andra brottaren ur balans. Och det är likadant i armbrytning. Vi försöker ju få den andra ur balans och försöka få min styrka att hamna på min sida av bordet. Och motståndarens svagheter som liksom ska vi utnyttja. Mm. Så det är, ju, det är en hel del anatomi och, och vinklar och tänk om det också. Ja. ja. Och det tar tid att lära sig. Det, det är så. Mycket teknik liksom. Det är mycket teknik. Mm. Men sen måste man ju vara stark också. Det räcker inte att bara... Alltså, om jag är rent tekniskt snabb och duktig så kan jag, jag få min motståndare till min sida bordet. Men jag måste ju ändå vara stark där. Så att jag måste ju även träna och bli stark. Mm. Mm. Just det. Men jag tänker att vi kan... Jag tycker det är intressant det här du brukar säga när du masserar mig och masserar andra att... Att du mår bra av att massera människor. Det är inte bara den som blir masserad som mm. får positiva liksom, aspekter av att, av att få fysisk beröring. Och mm. så smittar av sig att, att psykiska spänningar kan släppa av stress och sådär. Ja. Utan även du som masserar kan genom dina händer få... Mm. Är det endorfiner i det, det kallas? Ja, det är endorfiner alltså, Och sen är det oxytocin som är ett väldigt... Starkt bra hormon och en transmittor substans som hjälper hjärnan att skicka signaler att det går fortare och lättare. Och oxytocin har en förmåga att lära kroppen eller att få kroppen att öka nyfikenheten och minska rädsla och öka lugnet. Den ökar samarbetsvilja och den sänker puls och blodtryck. Och öka smärttröskel och eh, öka stresstålighet. Så den, den oxytocin har väldigt många, många bra grejer som den hjälper kroppen med. Mm. Och den får man av av ren beröring. Mm. Och jag får ju den då utav min min patient. Så om jag skulle använda plasthandskar så får jag den inte på samma sätt. Utan jag får, mina receptorer, är väldigt det sitter väldigt mycket receptorer i händerna. Så att jag får, rent mekaniskt får jag oxytocin av den som jag måste göra. Så receptorer är det som tar, tar in oxytocinet? Mm. Som är, det som är mottagligt? Ja. I dina händer? Ja, man, har väldigt, man får väldigt mycket oxytocin av just överdelen av bröstkorgen också runt eh, nyckelbenen. Och ner en liten bit och så i ansiktet får man en hel del och sådär. Så, så att det är lite, lite olika vad man har tunn hud och var receptorerna sitter och vad man får mycket oxytocin av. Mm. Man får ju som sagt väldigt mycket tillbaks av den man, den man ger. Mm. Så här är det så att man känner sig lite hängig och så gör man en, en massage eller en behandling så är det lätt att göra 10 till direkt efteråt. Man är så pass igång direkt efter Mm. Och så, vissa blir väldigt trötta och somnar efter massage och andra blir väldigt pigga. Så att man får det man behöver. Så blir man pigg så är det det man behöver ha. Och blir man trött så behöver man vila då. Mm. Det finns ju de som är trötta i tre dagar efter en, en helkroppsmassage? Och det finns de som kan springa ett maraton direkt efteråt bara för att de har fått så mycket energi. Mm. Rays of light. Now an open Men det jag tycker är häftigt är att den fysiska beröringen genom massage och den fysiska aktiviteten när man jobbar med ett hantverk, att det sitter ihop så mycket med den psykiska mm. delen av Liksom, vårt psykiska välmående. Mm. Och det, det kan man ju se liksom, när jag sitter och arbetar med mina pappersklipp eller när jag flätar hår, att jag kommer in i någon slags harmonisk eh, bubbla där jag bara är i ett med hantverket. Mm. Där mina händer arbetar. Mm. De är, arbetar tekniskt. Jag behöver inte tänka så mycket utan de kommer in i ett slags flöde och och händerna får liksom, de får något slags utlopp för en, en kreativitet och en, en, en, en, en handling som jag mår bra av psykiskt. Liksom. Mm, mm. Det är rofyllt och det blir som en terapi nästan. Mm. Och det är om man kollar runt liksom, på nätet och så, där, så är det många som upplever att hantverket har en terapeutisk påverkan på en. Mm att det är så här äh, människor som sitter och, och stickar och virkar tillsammans att, att äh, man mår bra av det på något mm. sätt mm. Äh, och också det kan vara personer som jobbar med keramik till exempel som känner att man blir de blir ett med materialet mm. äh, och alla problem eller världen utanför den försvinner för mm. att i den stunden som händerna arbetar och som en skapar någonting. Mm. Där händer någonting magiskt. Mm. Och det är en kan ju arbeta med, med hantverk av olika anledningar. Det kan ju vara för att en vill ha utlopp för ens kreativa ådra. Sen kan det ju vara till exempel människor som är indossade på fängelser. Eller människor som har varit med om tragiska händelser att den terapeutiska delen är att eh, tandverket hjälper en att komma tillbaks till att må bättre psykiskt. Mm. Fysisk aktivitet överhuvudtaget en promenad liksom. det, det är också en, en viktig del av allt, att röra händerna eller att röra kroppen. Mm. Vi är ju byggda för att röra på oss. Precis. Och det är det vi pratade lite om det i förra avsnittet också. Mm. Att idag när väldigt många sitter framför en dator, eh, så finns de problemen som vi får med våra kroppar fanns inte förut när vi var mycket mer aktiva, när mm. vi jobbade mer med kroppen. Ja. Nya problem och nya utmaningar, både för den terapeutiska delen och för, för utvecklingen av människorna. Ja, men vad kan vi säga liksom... Vilken lösning kan vi se på den, på den här utvecklingen, den tekniska utvecklingen som är idag att mer och mer blir digitaliserat och eh, robotar klipper våra gräsmattor, eh, mm. vi åker bil mycket mer än vad vi skulle behöva göra egentligen. Mm. Vad, vilka lösningar kan du se på det här för att vi ska må bättre i, i våra kroppar, för att vi ska må bättre psykiskt och för att vi ska eh, värna om vår miljö mer? Jag tror ju att man behöver satsa lite grann på att det ska vara lättare att ta cykeln om du bara ska upp till en mil bort. Att det ska vara självklart för fler och fler att, att ta cykeln. Eller att vi kanske måste gå tillbaka lite grann i vissa, vissa saker. Nu köper man sig tid. Man, man köper en, en robotgräsklippare för att, för att du vill använda den tiden till någonting annat. Mm. Så att man vill inte lägga den där halvtimen på att klippa gräsmattan utan man tycker att det är bättre att betala pengar för att en robot ska göra det. Mm. Att vi får folk att använda den tiden de då har köpt sig från gräsklippning som kanske inte är det allra roligaste man kan tänka sig. Men att man använder den tiden som man köper sig till att göra någonting kreativt, någonting kroppsligt. Mm. Att, att inte bara gå och sätta sig med en chipskål på magen och titta på, på tv bara för att du har lite mer tid. Mm. Vad tror du människor gör av den tiden de får över? När de inte klipper gräset själva? Alltså, vad tror du eh, gemene man eller kvinnan gör liksom, att, överlag? Sådär? Tyvärr så tror jag att man lägger den tiden på arbete. Mm. Man, man är mer och mer bunden till sitt yrke. Istället för att kanske göra någonting mer kreativt. Eller... Lägga den tiden på träning, eller, eller kanske umgås med människor, eller ta på människor. För att vi behöver ha beröring. Och det, det är viktigt. Mm. Jag har lite, det vet jag att jag sa tidigare i våran första avsnittet. Det här med, med beröring. Nu när, jag, när, jag, när jag kom in på det automatiskt att eh, inom sport. Det mesta sport. så man alla kan ju komma ihåg att man har sett någon i motorsporten: att de hoppar ut ur bilarna och så ska de slåss och, och är jättearga och verkligen inte tycker om varandra. De kan inte mötas i, i motorepån bara för att de är såna rivaler. Men alla kan ju komma ihåg att de har sett en, en MMA-match eller boxningsmatch eller sådär: så är det även när den som har vunnit. När matchen är över. Då är de kompisar. Och de tar hand om varandra. Och de har haft rent kroppslig kontakt. Så är det inom armbrytningen också. Vi har krig. I en lång match kan vara tre sekunder lång. Mm. Men en, en normal match är väldigt kort. Men vi tar varandra. Fysiskt i handen. Vi har hud mot hud. Och det har ju. En brottare och, och sådär också. Som. Som. Kampar man mot man. Eller kvinna mot kvinna. Att man har hudkontakt. Då blir man människor med varandra. Men de som tävlar mot varandra. Som inte har det. Som sitter i en plåtlåda mot plåtlåda. De får inte samma känsla för att. Det är en annan människa. Det är ett annat liv. Mm. Så därför tappar de respekten lite. För varandra. Det blir ett, ett lite fulare spel. Har jag märkt. Att, att man inte är människa. Men har man haft hudkontakt med varandra. Jag kan tänka mig att om man fick ge varandra ett, ett ordentligt handslag och en kram innan man satte sig i, i bilen och skulle köra mot varandra. Så skulle man se det på ett annat sätt. Man skulle ha mer respekt för den andra. Människa. Absolut. Säkerligen. Ja. Jag drar ju parallell till hur vi lever idag med mycket sociala medier. Att vi träffas inte på samma sätt fysiskt Nej. med våra vänner och familj kanske. Mm. Vad, kan vi se för, liksom, vad kan vi se för positiva aspekter med den sociala medieutvecklingen och vilka negativa aspekter har det för vårt eh, fysiska och psykiska välmående? Ja, det negativa är att vi träffas mindre och att vi... Tar på varandra mindre. Ett, ett nyfött barn som du... Eller djur överhuvudtaget. Om du lägger dem helt stilla. Och inte har en mänsklig beröring. Mm. Så dör de. Mm. Som, det säger ganska mycket. Det säger ganska mycket. Alltså att utan beröring så dör vi. Mm. Och det är så. Vi slutar leva även som, som vuxna. Om vi inte får beröring. Mm. Så... Det är en sån viktig grej som vi har byggt bort automatiskt. Eller som vi, som vi är rädda för. Vi är så rädda för beröring eller för att stå någon nära. Och det blir nog kanske lite automatiskt så. Men jag tror att det kommer att öka på vårt dåliga mående. Och vårt dåliga framåtanda inom så mycket av att vi har tappat mänsklig kontakt. Mm. Vi såg ju på fru igår. Mm. Eh, vilket har varit eh, mitt favoritprogram mm. i många år. Jag tycker det är ett så mysigt program. Jag ser inte så mycket på tv, men just det programmet är väldigt mysigt. Och då är, är det ju en kvinnlig bonde som heter Sigrid som bor i Järvsö. Eller utanför Järvsö. Och hon sa det att... Alltså hon har ett väldigt täckt slim med sina hästar. Hon har hela tiden saker igång i sitt liv. Men det hon saknar är den här mänskliga närheten från en annan människa. Mm. Och hon sa det igår på programmet att hon, hon håller på att tyna bort liksom för att inte hon har, mm. får den här kärleksrelationen till en annan person. Mm. Och det tangerar så nog mycket det vi pratar om nu Mm. Och just det här kopplingen mellan det psykiska välmåendet och det fysiska, det är ju, alltså när jag tränar till exempel ute och yogar eller dansar, mm. eh, går på yoga, det gör ju att det är som ett lyckopiller för mig, mm. än, en psykisk eh, boost liksom. Mm. Om jag inte skulle träna, då skulle jag må så mycket sämre. Mm. Och det där har jag hört flera som har sagt. Det hänger ju verkligen ihop. Oh ja, oh ja. Det är ju... Eh, jag kan tänka mig att alla undersökningar pekar på det. Liksom. Mm. det, det samman, Den sammankopplingen är så stark. Mm. Jo, men då kan vi ju bara nämna då att just det här med dans. Där har vi ju, man tar en annan människa i handen. Mm. Det spelar ingen roll vem det är. Och du har en musik som får dig att känna som glädje i kroppen att du vill röra dig samtidigt och du både sprider och får glädje direkt utav att, att dansa det är ju helt fantastiskt ja där, där kan vi ju snacka om, om boost ja. utan dess like där får man ju verkligen allt det är nog inte många människor som inte blir glad att dansa Nej. men jag kan rekommendera alla att börja dansa ja, speciellt men. buggy <laughs> det är det roligaste det gör ja men det hände någonting också när, när vi får musik in i våra liv. Mm. Det är som du och jag i morse, när vi slog, tänkte, du satt på toa och jag var i köket. Så ja. slog vi på musik samtidigt, fast på olika telefoner. Mm. För att vi kommer igång med dagen. Liksom. Mm. Vi, vi får en härlig känsla, en stämning mm. när vi hör, hör musik. Mm. Det är också häftigt. Det är väldigt trevligt. Ja, vad tråkigt skulle vara utan musik verkligen. Ja, <laughs> ja, eh, Men sammanfattningsvis eh, har vi väl kommit fram till att ja. hantverket har en stark eh, terapeutisk påverkan på, på oss själva, rent själsligt. Det finns mm. människor som har väldigt ont i sina kroppar, men när de arbetar med händerna på olika sätt, det kan vara i princip vad som helst, men... Sitter man och virkar, man jobbar med keramik, man jobbar med pappersklipp, man jobbar med att teckna eller måla. Mm. Det händer någonting mm. i oss rent själsigt för att tide, tid och rum utanför liksom, bryts bort och vi blir ett i det vi gör. Ja. Det finns ett, ett lugn och en, en harmoni och en rofylldhet i att alltså arbeta med händerna. Mm. Och handen i sig har vi pratat om. Muskler, att fingrarna har inga muskler. Mm. Eh, och mycket går genom handleden. Ja, det är mycket som händer just det här. Mm. Eh, beröring överlag. Det behöver inte vara, du måste inte gå och få en terapeutisk massage av en utbildad massör. Utan det räcker att ta på varandra. Alltså en kram gör mycket. Mm. En ett handslag, alltså håll någon i handen det ger någonting. Mm. Det, det, man måste inte gå och betala för att få, få den grejen. Utan vi behöver bara ha lite mer kroppslig kontakt. Mm. Det passar inte alla. Man kan ha en diagnos som gör att man kanske inte klarar av rent fysisk beröring och må dåligt av det. Men det är ganska snabbt och lätt att ta reda på hur en hur annan människa vill ha det. Mm. Man känner det tydligt. som liksom ett handslag så känner du om den här personen vill, vill ta dig i handen eller inte. Mm. Och den personen som, som du känner vibrationerna i löften av inte tycker att det var okej okay att ta dig i handen kanske man inte kastar sig över och ge en kram heller. Nej, precis. Utan ja, då känner man ju det känner man. Man kan nästan stå bredvid och känna det. Mm. Känns det okej okay att stå i närheten? Mm. så Men det är, i vilket fall som helst jag rekommenderar alla att ha mera mänsklig kontakt. Mm. att att... I verkligheten mötas det verkliga mötet oh. istället för att ha koll på varandra över internet bara. Mm. Det finns ju massvis med positiva aspekter just det, att de sociala medierna har blivit så stora. Jag älskar till exempel Instagram mm. där man kan eh, genom bilder verkligen, genom inspiration, mm. visa det man gör. Mm. Och för mig är det ju en, en marknadsföringskanal och en inspirationskanal oh. för ...för min skapande verksamhet. Mm. Eh, men just det här att vi... ...vi kanske ska passa på att... ...medan vi faktiskt lever och mår bra... ...att vi träffar varandra mm. i det verkliga livet. Mm. Människor vi tycker om. Ja, och röra på sig. på de fingertoppar och ben. Ja, mm. absolut. Nästa avsnitt, Mattias. Avsnitt mm. nummer tre. Mm. Nu ska ju vi prata om företagandet. Oh. Både du och jag, jag har ju ett företag sen några år tillbaks mm. och du är på gång att starta upp ett företag. Ja. Så att vi kommer prata lite mer om det och om att förpacka sitt varumärke. Mm. Hur man kan jobba med grafisk design för att förstärka det man vill nå ut med. Mm. Prata lite om pengar mm. versus kreativitet. Mm. Så, mer om det nästa gång. Ja, det ska bli kul. Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat denna gång. Ja. Ha en fin vecka, så hörs vi. Amen. Hej då. Hej då.